Əz-Zuha surəsi, 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun səhərə, sakitləşməkdə olan gecəyə ki, Rəbbin səni nə tərk etdi, nə də sənə acığı tutdu. Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir. Həqiqətən Rəbbin sənə bəxş edəcək və sən razı qalacaqsan. Məyər o səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi? Səni şaşqın vəziyyətdə tapıb yol göstərmədimi? Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi? Elə isə yetimə zülüm etmə, dilənçini də qovma və həmişə Rəbbinin sənə olan neymətindən söhbət aç.